Восени, коли цвіти вже повідцвітали, спать не паде, і жниво пчоляче скінчилося, починається на якийсь час голосне, гамірливе життя в уліях. Пчоли, так як і хрещений народ, скінчивши свою нелегку роботу, люблять погуторити, зібратися купками перед очками та колозатворів, погомоніти та потріпати крильцями». Зразу зовсім ще не можна порозуміти, що воно таке й до чого йде. Ще волію не сталося нічого нового. Ще кілька пильніших робітниць уперто вилітають щодень на поле, щоби по цілоденнім шуканні вернути вечором домів з невеличким здобутком на лапках. Ще ситі трути гордо побренькують собі, проходжуючися поміж наповнені медові комори та виходячи щодень Божий в полудні, наверх улія погрітися на сонечку, подихати свіжим воздухом, поправити і розмахати неробучі крилечка. Ще бачиться цілковитий супокій, примірна згода вулію, а між тим уже вулію іншим духом повіяло. Пчоли робітниці якось таємничо шепочуть поміж собою, якось підозрено похитують головками, якось злові, що стрижуть своїми щипчиками та пручають своїми лапками. Хто його знає, до чого все це, і що таке готовиться в пчолячім царстві? От таке саме почало діятися і в Бориславі в кілька день по описаній вище нараді. Хто його знає, відки і як, досить того, що новим духом повіяло в Бориславі. І коли, звичайно, нова хвиля свіжого воздуху найперша і найсильніша замітна в горішніх верствах, то тут здалося зовсім противно. Спідні, густі і сірі верстви перші почули новий повів, перші стрепенулися від нього. І хто його знає, відки і як воно почалося? Ні з цього, ні з того при корбах, при млинках, при магазинах воскових, по шинках, при горілці. Усюди почалися між ріпниками розмови о тім, як то всім тяжко жити, яка тяжка робота в Бориславі, і як жди без суду, без права, по своїй волі уривають чим раз більше сплатні кривдять і туманять, і поштуркують, і ще й висміюють обдурених робітників. І ніхто не мов би міг сказати, від кого почалися ті бесіди, бо у кожного всі ті важкі історії знав на глибоко закарбовані були на власній шкірі і стверджені власним досвідом. Раз почавшися, розмови вже ті не втихали, а ширилися чим раз далі, ставали чим раз дужчі і голосніші. Всі люди, не аж нині побачили своє сумне, безвихідне положення, не хотіли й говорити о нічим другим, і кожна їх розмова кінчалася болючим, важким питанням. Господи, чи вже ж так нам вічно мучитися? Невже нема для нас виходу? Невже ж не можна тому лиху порадити? Але поради не було ні вітки. А розмови, проте не втихали, противно, ставали чим розголосніші голосніші і ріжчі. Люди, котрі зразу говорили о своїй біді рівнодушно, о неминучим засуді Божім, при ближчій розвазі і подовших розмовах з знакомими, щирими приятелями та старшими ріпниками, або взагалі бувалими людьми, почали переконуватися, що так воно є – що лиху можна би помогти. Але не видячи і не знаючи, як би можна помогти, почали не ставали роздразнені, ходили і говорили, мов гарячці, хапали пильно кожне слово, котре могло їм прояснити їх безпросвітнє положення. Аж до найдальших хаток, до найтемніших закамарків доходили ті розмови розбігалися на всі боки, мов вогонь по сухій соломі. Малі хлоп'ята, леп'ярі, дівчата та молодиці, що в кошарах вибирали віз з глини, і ті заговорили о бідності свого положення, о тім, що конче треба їм де як радитися з собою і шукати для себе рятунку. «І ти тої самої співаєш», – говорили не раз старші ріпники, всміхаючися та слухаючи нарікання молодих хлопаків. «От так, ніби нам не така сама біда, як і вам», – відповідали молоді. «Та бо нам ще гірше, ніж вам. Вас і не так борзо відправлять від роботи, вам і на так живо сплатні урвуть, а хоч і виривають, то все-таки вам більша плата, ніж нам. А їсти ми потребуємо так само, як і ви», але ж хто з вас навів на такий розум, що треба собі який ратунок давати? А хто нас мав наводити? Нібито чоловік і сам не знає, що як пече, то треба прикладати зимного. Та ще й якби то не так дуже пекло. А то, видите, дома голод, не зародило нічого. Тато і мама там десь пухнуть та мруть з голоду. Гадала, чи хоч ми туди, що заробимо що самі прожиємо і хоч їм щось поможемо, а тут от що. І натільки не можемо заробити, щоби самим прожити в тій проклятій ямі. Народу натислося за роботу тяжко, плата мала і чим раз ще меншає, а ту ще злодії, жиди хліба не довозять. Дорожню от яку зробили. До хліба докупитися тяжко. Ну, кажіть самі, чи можна так жити? Радше вже або всім відразу згинути, або деяк поратуватися. В таких словах велися, звичайно, розмови між ріпниками, і такі підносилися жалоби з усіх боків. Слова такі мусили трафляти до переконання кожному, хто мав і на своїх плечах двигати чималий тягар власної своєї нужди. Особиста кривда. Особиста нужда і грижа кожного робітника переказувалася другим, ставала часткою загальної кривди і нужди. Доливалася, мов, краплина до бочки, до суми загальних жалоб. І все те з одного боку давило і путало людей, непривичних до важкої праці мислення, але з другого боку дразнило і лютило їх» порушувало нерухливих та рівнодушних, розбуджувало ожидання і надії. А чим вище настроєні були ожидання і надії, тим більше уваги звертали люди на своє положення, на кожну, хоч як маловажну подію, тим більше ставали вразливі на кожну нову несправедливість і кривду. Сварки між робітниками, а жедами, назірцями, ставали тепер чимраз раз частіше. Жедиті привикли були віддавна вважати робітника за худобину, за річ, котру можна втурити, де хочеться, копнути ногою, викинути, коли не сподобається, супроти котрої смішно навіть говорити о якимось людськім обходженні. А й робітники самі, звичайно, вибірки з найбідніших, від маленьку прибитих та в нужді заниділих людей з околишніх сіл, зносили терпеливо туту наругу, до якої призвичаювало їх тяжкими товчками від дитинства їх убоге життя. Правда, часом лучалися й між ними дивним способом уцілівші міцні неполамані натури, як от брати Басараби. Але їх було мало, і бориславські жиди дуже їх не любили за їх непокірливість і острий язик. Але тепер нараз почало все змінюватися. Найсмирніші робітники, хлопці і дівчата, котрих досі можна було без найменшої унімності кривдити і ганьбити, і ті замість давніх жалібних мін, просьб і сліз ставилися тепер до жидів остро та грізно. А що найдивніше, то те, що в кошарах, де попереду кожний терпів, робив і журився сам про себе, якимось чудом вродилася дружність і співучастя, всіх за одним за одного, одного за всіми. Ненастанна жива обміна думок, почуття власної недолі, зміцнене і піднесення почуття недолі других, виродило туту дружність. Скоро тільки жид причепився несправедливо до робітника, почав ні з цього, ні з цього лаяти та ганьбити його, вся кошара обрушувалася на жида, притишувала його то лайкою, то насміхами, то погрозами. При тижневих виплатах почалися тепер чимраз бурхливіші та грізніші крики. За одним покривдженим вступалося десять товаришів. До них не раз прилучувалося ще других десять з других кошар, і всі вони юрбою ввалювалися до канцелярії, обступали касієра, кричали, домагалися повної виплати, грозили і, звичайно, ставили на своїм. Жиди зразу кидалися, кричали, грозили і собі ж, але ж видячи, що ріпники не уступають і не пуджаються, але противно, чим раз більше розп'ятрюються Уступали. Вони наразі ще не признавалися самі собі, що положення стало вже не те, і що може статися грізне. Вони ще, а особливо дрібні і великі властивці, походжали собі гордо по Бориславу, спишно позирали на робітників і радісно затирали собі руки, чуючи, що голод по селах змагається, видячи, що людей з кожним днем більше прибуває до Борислава. Ще вони й не подумували ні о чим, як тільки о своїх спекуляціях. Ще й не снилося їм, що робітники можуть яким-небудь способом перебуркати їм їхні плани і допимнутися серед тої погоні за золотом також і свого кусника. Ще вони спали спокійно і не чули чим голоснішого гомону внизу, не чули понурої духоти в воздусі, котра, звичайно, залягає перед бурею.